izan da e, programa hau e, egitea, e, normalean, samartxeletan, egunak e, italdi egoten dira, eta horten, e, okita marri zango ditugu ala ere asko zailagoa izan da naiz eta ekitaldi gutxiago izan, ez? E, asmatu ditugu edo egin ditugu ekitaldi batzuk oso interesgarriak eta e, adibidez eh Amaia Kultur egingo dugu erakusketa bat eh eh kartelekin, ez? Eh urteantzear egon diren kartelekin eta e, aurkitu dugu mm, e, ba, jakingabe e, altxor bat Maiz. eta jo artista, arti, artista asko eh egin ditu este eh San Martzeleko kartelak, adibidez, Felipe Giniz Montes e, Iturriot, e, Luis Mariano egin du kartel bat eta oso oso interesgarria da eta hori ez da interneten bidez, hori e, bertan disfrutatuko dugu e, aforo batekin eta hori. Iaren hogeita zazpian kuadrilen eguna ospatuko da. Urtero herribazkariak mila eta gazte biltzen ditu. Horten herribazkaria bakoitzak bere etxean ospatu beharko du. Horretaz gain, urtero antolatzen diren kuadrilen arteko olimpiadak, modu telematikoan ospatuko ditu este. Kaleko jardurarik ez, ala ere, herriko estatuek jendea resibitzeko prestatu dira. Herriko etxeak arduraz jokatzeko deia zabaldu du. Ardurez jokatu behar dugu eta bereziki esan dugun bezala ba, em, gure aixialdian eta e, ostalariekin ba, ba segurtasun de horri e, batzuk e, bete behar ditugu. Eta da oso eguna bereziak e, e, bizi, biziko ditugu eta e... E, bizi bizid, ditzakegu egun horiek ba, ba arduras, ez? Mm. Eta ba, guke kulturan edo bueno, e, udalan prestatu izan dugun programa, e, batez ere ba, e, interneten bidez jarraituko dugu, baina e, badakigu denok kale eraterako garela, eta hori egin dezakegu. bain hon e, oso garrantzitsua da egitea ba, e, ori, ne, e, osasun eta segurtasun horri, horiek guztiek betetzen, ez? Mm. Ekainaren hogeita marrean ez da alarde publiko do tradizionalik izango, ekimen bakarra sanmartzaleko basel izan autetxeekin batera egin nuituten mesa izanenda.